Не було кончої необхідності. Він заробляє достатньо. «Слухаю. Уже ранок?» Я ще очі не розплющувала. «Дзвонив? Чому ж він мені не подзвонив?» «Справді, ми учора повернулися пізно. Були на банкеті з ікрою і червоною рибою. Правда, господині рахувала бутерброди. Чи не багато йому? Ну, ти ж знаєш мою слабину. Люблю попліткувати». Так що він хоче. Я ж йому сказала, у кооперативі він буде, якщо візьме на себе бетон. Як? Не може. Він же домовився із своїм однокурсником, директором бетонного заводу. Одного зняли, хай шукає іншого. Ми не філантропічне товариство, а гаражний кооператив. І став дублянку. Всю треба було й починати. Чуєш, Щирославчику, канадська дублянка, я про неї давно мрію. Звичайно ж беремо. Беремо ж Ярославчику, ну, люби мій, кивни головою. Хай привозить, я буду вдома. Найкраще між другою і третєю. Але як ми тепер добудемо бетон? Він почувався виробленим конем, який вже плуганив до стайні. Але біля самої стайні його стябнули і погнали знову в голоблі. Давно вже маячила йому на думці нова повістинка. Крик душі. Писати їй треба було на повну силу, без поспіху, без оглядок на критиків. Любий, Наталочка запитує, чи зможемо ми завтра заплатити за мою дублянку дві тисячі? Звичайно, кохана. Запитує для годиці. Знає, що зможемо. Звикла, що гроші є завжди. А нема авансу видавництві. Видавництву потрібні рукописи на сучасну тему серйозні, глибокі твори напишуть інші письменники. Петруня відгукнеться на сучасність негайно. Легко, професійно, ще й скаже в інтерв'ю, виконує соціалістичне замовлення. Повістинку справжню для душі можна відкласти на потім. Щоб їй написати, треба власної крові додати в чорнило. Та й невідомо, як ще буде з редакторами. Можливо, доведеться переконувати, відстоювати. Ксені від канадської дублянки не відмовиться. Навіть якщо дублянка виявиться завузькою. Ксені схудне. Чудеса дієти. Написати щось веселеньке про власне дитинство для дитячого видавництва. Веселого в його дитинстві майже не було. Але фантазія письменника всесильна. Фантастична література про повоєнний пакуль. Можна негайно вимагати аванс під тему. А ту повістинку потім колись. Усе чудесно. Родинний бюджет. Ось одна книжка наче криниця, яка не повинна пересихати. Він справжній мужчина. Мужчина цінується по тому, як він забезпечує родину. Найперший обов'язок, правда, і сам уже звик мати вільні гроші. Солодке відчуття, діставати гроші з кишені, яка не має дна. Компенсація за безгрошів'я я в дитинстві. Як плакав під клубом, коли приїхав в ляльковий театр, а карбованця на квиток не було. Як мріяв про лижі, про про портфель, про цукерку, про булку. Досить заборонити спогади, зайві стреси. Все чудесно. А дитинство – чорний сон, який ніколи не повториться. Японський вельветовий костюм йому дуже личить. І рожевий батничок під нього. Італійський шкіряний плащ. Шкіряну кепочку – це молодий. У дзеркало, наче нарцис у ріку, замилувано. Узяти дипломат, поцілувати Ксеню в щічку. Не дриваючись від телефону, Ксеня відповіла повітряним поцілунком. Все чудесно. Підвезеш мене до школи? Звичайно, відповів Стримано, щоб не виказати радості. Хоч до школи їхатиме із сином. Чудовий ранок, приємно збуджує. Жити хочеться. Сонце золотило кузов автомашини.